פרק י׳ זבובי מוות יב איש יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, וגם בדרך כששחל הולך ליבו חסר ואמר לכל שחל הוא, אם רוח המושל תעלה עליך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 חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר יששכנו נחש, מסיע אבנים יעצב בהם, בוקע עצים ייסכן בם, אם כה הברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר, ויתרון הכשר חכמה, אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. דברי פי חכם חן, ושפתות כסיל תבלענו. תחילת דברי פיהו שכלות, ואחרית פיהו הוללות רעה. והצחל ירבה דברים. לא ידע האדם מה שיהיה, ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו? עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר. אי <אח> לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו. אשרך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו. בגבורה ולא בשתי. בעצלתיים ימך המקרה